Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ шостий. Дідова розповідь. 1. Едді, міський хлопчина до останньої волосини, сам був шокований від того, як сильно йому сподобався будинок джефорців на річковому шляху. «Я міг би жити в такому домі», – подумав він. «Мені було б тут добре». Дім був довгий, збудований сколот із законопаченими від зимових вітрів щелинами. Одна стіна мала вікна, що виводили на довгий, пологий пагорб який спускався до рисових полів і річки. З іншого боку на задньому дворі стояла комора і розкинулося земляне подвір'я, причепурене клумбами, на яких росли квіти і трава. Ліворуч від заднього ганку був доволі екзотичний городик. Половина його заросла жовтою травою, що звалася мандригалом. Тіан плекав надію вирощувати її наступного року у великих кількостях. Сюзанна поцікавилася в залі, як вона перемудряється стримувати курей. І жінка сумовито засміялася, здбухнувши гривку з чола. «Насилу», – відповіла вона. «І все-таки мандригал росте, а де щось росте, там завжди є надія». Найбільше Едді подобалося, що все тут було якимось злагодженим і створювало атмосферу домівки. Сказати, що саме зароджувало таке відчуття, він не міг. Бо то було не щось окреме, а так, є одне. І це не сільська хата, не город, не кури, що вештаються подвір'ям, і не квіткові клумби. То були діти. Спершу Едді трохи сторопів, уздрівши кількість дітей, виставлених на їхній Сюзанною огляд, наче взвід солдатів перед заїжджим генералом. Божечку, на перший погляд їх було стільки, що цілком вистачило б на взвод, чи бодай на загін. і в кінці – Геддон і Гедда», – розповіла Залія, показуючи на пару темно-білявих дітлахів. «Їм десять. Ви, двоє, вклоніться». Геддон символічно вклонився, водночас торкаючись свого замурзаного лоба ще бруднішими кулаками. «І вашим, і нашим», – подумав Едді. Дівчинка зробила реверанс. «Довгих ночей і приємних днів!» – сказав Геддон. «Приємних днів і довгих життів, дурнику!» Театрально підкотивши очі, прошепотіла Гедда. Потім знову пересіла в реверансі і повторила побажання так, як на її думку було правильно. Але Геддон був надто захоплений гостями з інших країв, щоб зиркнути на свою сестру Всезнайку. Він навіть не помітив її шпильки. «Молодшенький, Лайман і Лія!» – вела далі Залія. Лайман з широко розплющеними очима і розкритим ротом так старався, вклоняючись, що мало не гепнувся на землю. А Лія таки впала, роблячи реверанс. Едді насилу стримав усмішку, дивлячись, як шипить Гедда, ставлячи сестру на ноги. «А це?» – сказала жінка, цілуючи великого малюка, що сидів у неї на руках. Арон, моє золотко!» Твій одинак, уточнила Сюзанна. Еге ж, це він. Айрон зачовгався, вириваючись з матерних обіймів. Залія поставила його на землю. Він підтягнув підгузка і почеберяв до будинку, кличучи тата. не піди і наглянь за ним, наказала Залія. Мамо, ні. Він дико скрутив очима, сигналізуючи матері, що він хоче зостатися тут слухати чужинців і пожирати їх поглядом. «Мамо, так!» – сказала невблаганна Залія. «Марш доглядати братика, Геддоне!» Хлопчик міг безперечатися і далі, але тієї миті з-за рогу хати вийшов Тіан Джефорц і підхопив малюка на руки. Арон на радощах скинув таткового солом'яного бриля і запустив пальчики в його спітніле волосся. Всього цього Едді й Сюзанна майже не помітили, Їхні погляди були прикуті до велетнів у комбінезонах, що тупали слідом за Джефортсом. Об'їжджаючи малі угіддя вздовж річкового шляху, Едді з Сюзанною бачили чимало величезних людей, але завжди лише здаля. «Вони встидаються незнайомців», – пояснив їм Майзенгард. Ці двоє стояли менш ніж за десять футів. Чоловік і жінка, чи хлопець та дівчина. «І те, і те», – подумав Едді. Бо їхній вік насправді не має значення. Велетка спітніла й усміхнена, не менше шести футів за вишки, мала груди, кожна з яких була вдвічі більша за голову Едді. На шиї в неї висіло дерев'яне розп'яття. Велет був вищий однеї щонайменше на шість дюймів. Він несміливо глянув на новоприбулих і почав смоктати великий палець однієї руки, другою мнучи себе в паху. Едді найбільше вразили навіть не їхні габарити, а їхня моторошна схожість із тіаном і залією, неначе вони були першими невдалими чернетками чи чогось напрочуд успішного витвору мистецтва? Те, що вони ідіоти, було очевидно так само, як впадав у око їхній близький стосунок до людей розумово здорових. Моторошні єдине слово, яке спадало на думку при їхньому вигляді. «Ні», – подумав Едді. «Це слово «рунти».» «Це мій брат Залман», – напрочуд офіційно сказала Залія. «І моя сестра Тія», – додав Тіан. «Вклоніться, телепні». Залман не відреагував. Він і далі смоктав одну частину свого тіла і м'яв іншу. А от Тія присіла у незграбному, якомусь качиному реверанці. «Довгих днів, довгих ночей довгої землі!» – закричала вона. «Є бульба і підливка!» «Добре!» – тихо мовила Сюзанна. «Бульба і підливка – це смачно!» «Бульба і підливка – смачно!» Тія наморщила носа і по-свинячому підняла верхню губу, що мало означати «дружбу навіки». «Бульба і підливка! Бульба і підливка! Старі добрі бульба і підливка!» Сюзанної руки нерішуче торкнулася Гедда. «Місусей, якщо ви не цитнете на неї, вона весь день так буде». «Цить, Тіє», сказала Сюзанна. Звівши обличчя до неба, Тія дико розреготалася, схрестила руки на своїх непомірних грудях і замовкла. «Зал!» – покликав швагра Тіан. «Тобі треба піпі, пі а?» Брат Залії нічого не сказав. Тільки продовжував стискати себе в паху. «Іди, зроби піпі, -пі", наполягав Тіан. «Іди за комору! його гострокорені!» Спочатку нічого не відбулося. Потім Тіан широкими кроками човгаючи побирів геть. «А в дитинстві...» – почала Сюзанна. «Вони були жваві й тямущі!» – закінчила за неї Залія. «А тепер вона, бачите, яка? А мій брат ще гірший!» Вона затулила обличчя долонями. Аарон вирішив, що вона з ним грається, теж затулився руками і сказав «ку-ку». Але близнюки залишалися серйозними. Вони навіть стривожилися. «Що таке з мамою?» – спитав Лайман, смикаючи батька за холошу. Залман, нічого не помітивши, далі чалапав до комори, досі не вийнявши пальця з рота і не перейнявши руку від паху. Нічого, синку, з мамою все гаразд. Тіан поставив малюка на землю і витер очі. Все чудово. Правда, Зі? Еге ж. Вона опустила руки. Її очі почервоніли, але сліз не було. А що не чудово? З Божою помічю буде чудово. Твої слова та Богу в вуха, сказав Едді, спостерігаючи, як Велет човгає до комори. Твої слова та богу в вуха. Два. У твого діда день просвітлення? За хвилину спитав Еддів Тіана. Вони пішли на поле, яке Тіан називав зледенним, заставивши Залію і Сюзанну з дітьми, великими і малими. Щось непомітно, спохмурнівши, відповів Тіан. Останніми роками він геть дурний на голову, і не хоче мати зі мною нічого до діла. А от з нею хоче, бо вона годує його з ложечки, витирає слину йому з підборіддя і ще й спасибі йому каже. Наче мені мало двох рунтів годувати, то ще й з цим вреднючим шкарбаном треппанькатися. Його мізки вже геть і ржа поїла. Половину часу він взагалі не тямить, де він. Вони йшли, і висока трава шурхотіла об їхніх олощі. Двічі Едді мало не перечепився об каміння, а одного разу Тіан вчасно схопив його за руку і обвів довкола ями, що більше скидалася на пастку для ноги. «Не дивно, що він зве його злиденним», – подумав Едді. Втім, ознаки культивації були наявні. Не вірилося, що хтось міг протягти плуга через це місиво, але скидалося на те, що Тіан намагався. «Якщо твоя дружина має рацію, Мені доведеться з ним поговорити. Треба послухати його історію. А тож, у мого діда історій хоч греблюгати. Проблема в тому, що більшість їх брехні від початку до кінця. А тепер він ще й плутає їх усі. Він завжди мав сильний акцент, а за останні роки втратив ще й останні три зуби. Думаю, ти не розбереш, що він там шамкає. Успіху тобі з ним, Едді з Нью-Йорка. Тіане, що вбіся він тобі зробив? — Не мені, а моєму батькові. Але це довга історія, і вона ніяким боком не стосується цього діла. Облиш. — Ні, це ти облиш, — зупиняючись, сказав Едді. Тіан ошелешено подивився на нього. Едді кивнув, не всміхаючись. — Ти мене чув. Йому було 25, на рік більше, ніж мав Кадберт Олгут у свій останній день на Ярихонському пагорбі. Але в надвечірньому світлі він міг зійти за п'ятдесятирічного, суворого і впевненого. Якщо він бачив мертвого вовка, ми повинні його розпитати. Едді, я не певен. Так, але ти певен у тому, про що мені йдеться. Щоб ти там проти нього не мав, забудь про це до часу. Коли розберемося з вовками, хоч зістріхи його скинь, хоч об камін його голову розбий, я дозволяю. Але, доти, тримай свої образи при собі. Домовились?» Тіан кивнув. Він стояв, тримаючи руки в кишенях, і дивився на своє північне поле, яке недарма називав зледенним. Його обличчя виражало стурбовану жадібність. Втім, як завжди, коли він вивчав поглядом, це своє поле. «Думаєш, історія про те, як убили вовка, просто вигадка? Якщо ти справді так думаєш, то я не гаю ему часу». «В цю історію я вірю більше, ніж у решту його побрехеньок», – неохоче сказав Тіан. «Чому?» «Він розповідав її, відколи я себе пам'ятаю, і вона, на відміну од від інших, завжди залишалася однаковою. А ще…» наступні Тіанові слова прозвучали так, наче він виціджував їх крізь міцно стиснені зуби. «Моєму дідові ніколи не бракувало пороху. Якщо хтось і міг вийти на східний шлях і стати на герць з вовками, не кажучи вже про те, щоб бути зухом і підборити інших піти за ним, то я б поставив усі свої гроші на Джеммі Джеффорса. Зухом?» Тіан замислився над поясненням. «Це якби... коли ти маєш запхати голову в пащеку до печарного кота, для цього треба бути хоробрим, правда ж? Для цього треба бути ідіотом». Подумав Едді, але кивнув. А якби ти був людиною, яка вміє переконати когось іншого запхати голову в пащеку до печерного кота, ти був би зухом. Ваш дін – зух, правда? Едді згадав, на які вчинки штовхав його Роланд, і кивнув. Так, Роланд був ще той – зух. Диявольський – зух. І Едді був певен, давні стегльцеві друзі це підтвердили б. Еге ж. Сказав Тіан, знову звертаючи погляд до поля. «Хай там що, якщо ти хочеш витягти зі старого, бодай крихту здорового глузду, дочекайся кінця вечері. Ум'явши свою порцію і вихиливши півфінти графу, він розумнішеє. І посади коло себе мою жінку, щоб він міг її бачити. Якби він був молодший, то помацав би її не тільки оком». На його обличчя знову набігла тінь. Едді поплескав його по плечі. Але він старий, а ти молодий, тож попустися, добре? Добре. Тіан очевидячки спробував послухатися поради. Як тобі моє поле, стрільцю? На той рік засію його мандригалом, тою жовтою травою, яка росте в дворі. На думку Едді, це поле більше скидалося на марні сподівання. І він підозрював, що в глибині душі Тіан теж про це знав. Ніхто б не назвав своє єдине незасіяне поле злиденним, якби сподівався, що на ньому щось добре вродить. Але він упізнав вираз на Тяновому лиці. Той самий вираз мав Генрі, коли вони вдвох збиралися шернутися. Цей вираз свідчив, що цього разу марафет буде відмінним, кращим, ніж будь-коли. Китайський білий і забудь про мексиканський коричневий від якого в тебе боліла голова і кишки поскручувались. Вони кайфуватимуть цілий тиждень. Їм вставить так, як за все життя ніколи не вставляло. Їх пертиме довго, а потім вони назавжди зав'яжуть з наркотою. Така була в Генрі священна віра. На мить Едді здалося, що біля нього стоїть Генрі, розповідаючи, яка прибуткова культура цей мандригал. І як у наступні жнива кусатимуть губи від заздрощів люди, що казали йому, нічого в тебе тут рости не буде, тут північна сторона. А потім він купить поле Г'ю-Ансельма, на дальньому боці он того хребта. в жнива кілька робітників, бо ця земля родитиме золото, куди не кинь оком. А що, він навіть покине вирощувати рис і стане королем Мандригалу. Едді кивнув на поле, яке стояло ще майже необроблене. «Схоже, тут ще до чорта роботи, і мулів варто поберегти». Тіан коротко розсміявся. «Едді, я б не став ризикувати тут мулом». «А як же... я запрягаю сестру?» В Едді відвисла щелепа. «Ти знущаєшся? Аж ніяк. Я б і зала запрягав. Ти ж бачу, він більший і сильніший» але йому не вистачить кебети. Більше клопоту буде, ніж зиску. Я вже пробував». Едді приголомшено похитав головою. Їхні тіні далеко сталися погорбкуватій, порослі бур'янами і чортополохом землі. «Але... блін, вона ж твоя сестра. Егеш, а що їй цілими днями робити? Сидіти коло комори і глядіти курей? Спати дедалі більше і більше? Вставати лише на бульбу і підливку?» «Повір мені, це краще. Вона не проти. Змусити її тягти плуга рівно, що та шарпанина нервів. Навіть там, де земля кожні вісім чи десять кроків не провалюється і каміння не випинається. Але тягне вона здорово і сміється, як Гагара». Едді переконала його чесність. Він ані трохи не виправдовувався. «До того ж, ще десять років, і вона вмре. Хай допомагає, поки що здатна на це». Залія теж так вважає. Добре, але чому ти не можеш перепрягти Енді, бодай на годину-дві? Я впевнений, робота пішла б швидше. Ви всі, фермери з малих угідь, могли б використовувати його по черзі. Вам це ніколи не спадало на думку? Він міг би орати вам поля, копати криниці, піднімати балки. І все це самотужки. Навіть на бульбій підливці зекономили б. Він знову поплескав тіана по плечі. Думаю, ви б точно були не від того. Губи Тіана здригнулися. Про таке можна тільки помріяти. Не працює? Чи це він не хоче працювати? Дещо він погоджується робити, але не орати поля і не копати криниці. Коли його просиш про це, він у відповідь просить сказати пароль. Коли ти не називаєш пароля, він питає, чи хочеш ти спробувати ще раз. А тоді... А тоді каже, що тобі, чувак, дуже не пощастило. Через директиву 19. Якщо ти знав, то чого тоді питаєш? Я знав, що він таким чином відмовчується про вовків, бо про них я його питав. А що на все інше він так відповідає, ні, не знав. Тіан кивнув. Від нього, насправді, більше клопоту, ніж помочі. Самі побачите, як трохи довше тут побудете. «Єдине, за що ми кажемо йому спасиби, він говорить нам, що йдуть вовки». Ведді на язиці крутилося спитати, за що вони йому дякують, якщо його новини насправді лише завдають їм прикрості. Звісно, цього разу новина матиме певний результат. Вона щось змінить. «Невже, містер, ви познайомитеся з цікавим незнайомцем?» Весь цей час намагався схилити Фолькен, звестися на ноги і вийти на бій. Едді згадав улесливу посмішку Енді і вирішив, що подібний альтруїзм йому навряд чи властивий. Нечесно було судити людей, ба навіть роботів, за їхніми усмішками чи манерою розмовляти. Але так робили всі. А якщо замислитися, то як бути з його голосом? З його самовдоволеним голосочком, типу «Я знаю, а ви ні». Чи це мені теж здається? Найжахливіше в усьому цьому було те, що він не міг розібратися. Сюзаннин співучий голос, супроводжуваний хихотінням дітей, і малих, і великих, привабив Едді і Тіона на заднє подвір'я будинку. Залман тримав у руках один кінець мотузки, схожої на налигач. Другий кінець був у тії. Вони звільно великими петлями крутили мотузку розплившись у широких довух усмішках. А Сюзанна сиділа на землі і читала віршика для «Скакалки», який Едді невиразно пам'ятав з дитинства. Залія і її четверо старших дітей стрибали в унісон. Їхнє волосся підстрибувало і опускалося разом з ними. Малий Аарон стояв поряд, і його підгузок провисав уже мало не до колін. Він широко усміхався від щастя і крутив замурзаним кулачком, повторюючи рухи мотузки. «Пінкі Поппер гвалт щинив. Цей хлопчисько знахабнів. Він підкрався раз-два-три до дівчаток з-за спини. Швидше, Залмане, швидше, Тіє, хай стрибають!» Тія одразу ж стала крутити швидше, а за мить і Залман наздогнав її темп. Вочевидь, це було йому до снаги. Сміючись, Сюзанна почала рахувати швидше. Пінки попер фанфарон і поцупив медальйон, і чотири, п'ячі, сім, поганюючи він зовсім. Залія, я вже бачу твої коліна. Швидше, люди, швидше. Четверо двійнят скакали, як воланчики. Геддон затис кулаки під пахвами і відбивав чечітку. Тепер, коли молодші дітлахи вже подолали свій захват, що змушував їх ніяковіти, вони стрибали у м'якій надприродній гармонії. Здавалося навіть їхнє волосся, і те прагнуло здійматися одночасно. Едді мимохід згадав двійня Тейвері, в яких однаковим було навіть ластовиння. «Пінкі, пінкі попер!» І вона спинилася. «Едді, виручай, я далі не пам'ятаю». «Народ, крутіть швидше!» Сказав Едді велетням, які обертали мотузку. Вони послухалися. Тія розреготалася у вечірнє небо. Едді прикинув на око розмах мотузки, що здіймалася і опускалася на рівні колін, визначаючи час, коли вона опиниться ближче до землі. Він поклав руку на руків'я стрільцевого револьвера, щоб не випав з кобури. «Едді Дін, ти не зможеш!» – сміючись, закричала Сюзанна. Але наступного разу, коли мотузка злетіла в повітря, він зміг. Стрибнув між Гедою та її матір'ю, обличчям до залії розпашілої і спітнілої, та злагоджено застрибав разом. Останні рядки, що збереглися в його пам'яті, Едді промовив у темпі аукціоніста на сільському ярмарку, щоб не збитися з ритму. Лише пізніше він збагнув, що перейнакшив ім'я поганого хлопчика, викрививши його суто на бруклінський взірець. «Піґі Пекар вкрав у клари і на корали. Я його підстережу, взимку раків покажу. Швидше крутіть!» Мотузка закрутилася так швидко, що тепер михтіла в повітрі. Світ стрибав угору вниз, як на невидимій пружинній ходулі. І у цьому мареві Едді побачив старого з рідким пухнастим волоссям, що, як їжак з нори, випав з наганок, постукуючи ціпком із залізного дерева. «Здоров, діду!» – подумав він. А потім на якийсь час викинув старого з голови. Все, чого йому хотілося тієї миті – протриматися якнайдовше і не стати тим, хто перепинить рух мотузки. Малим він завжди обожнював стрибати на скакалці і завжди обурювався про себе, що з нею довелося розпрощатися, щойно він пішов до початкової школи, бо, мовляв, це дівчача гра, і якщо не хочеш бути сестричкою, тобі до неї зась. Пізніше на фізкультурі в старших класах він знову на короткий час повернув собі радощі скакалки. Але ще ніколи це не було так приємно, як зараз. Неначе він знайшов чи віднайшов якусь практичну магію, що пов'язувала їхність сюзанною нью-йоркське життя з цим іншим життям, без жодних чарівних дверей, кришталевих куль чи тодишу. Він засміявся як божевільний і почав схрещувати ноги ножицями. Замить Залія Джефорс уже робила те саме, копіюючи кожен його стрибок. То було так само приємно, як і танець рису. А може, навіть приємніше, бо тут вони стрибали в унісон. Для Сюзанни в цьому теж була якась магія. І з усіх див, що чекали на них попереду чи були позаду, ці кілька миттевостей на задньому подвір'ї в Джефорців завжди були оповиті якимось особливим флером. Там не двоє людей стрибали в тандемі, і навіть не четверо а шестеро, тоді як двоє ідіотів з усмішками до вух крутили мотузку так швидко, як тільки їм дозволяли руки брили. Розсміявшись, Тіан тупнув шорбуцом і закричав. «Ото забава! Холєра ясна!» А дід на ганку зайшовся ржачо-рипучим реготом. І Сюзанна подумала, що давненько він уже не діставав цього сміху з шафи, де той лежав густо пересипаний нафталіновими кульками. Ще п'ять секунд чари тривали. Скакалка оберталася так швидко, що око не могло за нею встежити. Тільки свисту у вітрі і вказував на місце її перебування. Шестеро у цьому вирі. Від Едді, найвищого, який стрибав ближче до Залмана, до пухкого і маленького Лаймана, біля тії. Здіймалися і опускалися, як поршні, в якійсь машині. Потім мотузка зачепилася за чиюсь п'яту. Сюзанні здалося, що то був залман, але згодом провину візьмуть на себе усі, щоб нікому не було прикро. І всі попадали на землю, відсапуючись і регочучи. Едді, хапаючись за груди, піймав на собі Сюзаннин погляд. — У мене зараз серце відмовить. Люба, дзвони 911. На руках вона дісталася того місця, де він лежав, і нахилилася його поцілувати. — Ні, не відмовить, — сказала вона. «А моє серце вже точно тобі не відмовить, Едді Дін. Я люблю тебе». Лежачи на землі, він дивився на неї пильно і серйозно. Він знав, що навіть найсильніше її кохання до нього не зрівняється з тією величезною любов'ю, що її він плекав до неї. І, як завжди, коли він замислювався над такими речами, з'явилося перечуття, що «ка» не на їхньому боці, що їхні стосунки – Завершиться погано. Якщо так, тоді твоє завдання, Едді Дін, зробити так, щоб вони були якнайкращими, поки ще є час. Ти впораєшся з цим, Едді? З превеликою втіхою, промовив він у голос. Вона здивовано звела брови. Кажеш правду? Спитала вона. Мовою каль'ї це означало прошу. Правду, сміхнувся він. Чистісінька правда, повір. Він обійняв її за шию, притягнув до себе і заходився вкривати поцілунками. У чоло, у носа і нарешті в губи. Двійнята сміялися і плескали в долоні. Малюк пирхав, як і старий Джеймі Джеффордс на ганку. 4. Після фізичних вправ усі зголодніли. Залія Джеффордс і Сюзанна, яка спритно допомагала своєму візку, Накрили за будинком на довгому столі на козлах величезну вечерю. На думку Едді, звідти відкривався причудовий краєвид. Біля підніжжя схилу зеленіло поле рису, наскільки він міг судити якогось особливо твердого сорту, стебла якого вже сягали до плеча високій людині. Далі яскріла в променях призахідного сонця річка. «Скажи молитву, Зі, коли твоя ласка!» – попросив Тіан. Залія просяяла. Пізніше Сюзанна скаже Едді, що Тіан був не надто високої думки про релігію своєї дружини, але його наче підмінили відтоді, як отець Калаген несподівано підтримав його на зборах у міській залі. «Діти, схиліть голови!» Чотири голови опустилося, а з великими дітьми навіть шість. Лайман і Лія так міцно стулили повіки, що здалося, ніби їх мучить страшенний головний біль. Рученята, чисті рожеві після холодної води з надвірної колонки. Вони простягли вперед. Господи, благослови цю їжу і наповню наші серця вдячністю. Дякуємо тобі за наших гостей. Нехай їм добре ведеться у нас, і нам з ними. Захисти нас від страхі, що налітають пересвітлі дня і підкрадаються опівночі. Ми кажемо спасибі. Спасибі. закричали діти. А Тія так голосно, що у вікнах задзеленчали шипки. «В ім'я Господа Бога і його сина, людини Ісуса», – завершила Залія. «Людини Ісуса!» – знову заволали діти. А Гедді зацікавлено відзначив про себе, що поки решта проказували молитву, дід, який хизувався розп'яттям на шиї, майже завбільшки з тій, що їх носили залмани Тія, сидів із розплющеними очима і мирно долубався у носі. «Амінь! Амінь!» «Бульба!» – прогорла Латія. П'ять На одному краю довгого стола сидів Тіан, на іншому – Залія. Двійнят не заслали у гетто дитячого столу, куди зазвичай спроваджували в дитинстві Сюзанну і її двоюрідних братів та сестер. І як же вона це ненавиділа! А посадили рядком з одного боку. Всадовивши старших обабіч молодшеньких. Гедон допомагав Лії, Геда опікувалася лайманом. Сюзанну й Едді посадили разом навпроти дітей одного юного велетня ліворуч від Сюзанни, другу праворуч від Едді. Малюк зручно вмостився на колінах у матері, а, знудившись, перебрався до батька. Старий сидів коло залії, яка прислужувала йому. Різала м'ясо на дрібнесенькі шматочки. І справді витирала йому підборіддя, коли з його рота витікала підливка. На все це сердито зеркав Тіан, що, на думку Едді, характеризувало його не з найліпшого боку. Але мовчки, хіба що один раз поцікавився в діда, чи не хоче той ще хліба. «Я ще й сам можу дотягтися», – сказав старий, і на доказ цього вхопив кошика з хлібом. Для джентльмена похилого віку це було неабищо. Але він одразу ж зіпсував приємне враження від своєї моторності, перекинувши глечика з варенням. «Сурака, мотика!» Четверо дітей перезернулися з круглими очима, потім позатуляли роти і захихотіли. Тія закинула голову назад і зареготала в небо, штурхонувши ліктем у ребра Едді і мало не скинувши його зі стільця. «Не треба лаятися, тут же діти!» – докорила йому залія, піднімаючи глечика. «Благаю прощення», – сказав дід. Едді стало цікаво, чи був би старий такий покірний, якби зауваження йому зробив онук. «Дозвольте, дідусю, я вам трохи поможу», – сказала Сюзанна, беручи глечик у залії. Старий подивився на неї вологими, сповненими обожнювання очима. «Багачко вже років я не видів коричневої жінки. Сорок, як не більше», – повідав їй дід. Вони припливали на базарних човнах, але уже не припливають. Слово «човни» дід вимовив як «чуни». «Сподіваюся, вас не дуже лякає те, що ми досі живі», сказала Сюзанна і всміхнулася йому. Старий відповів їй козлячою беззубою усмішкою. Бівштекс був твердуватий, але смачний. Кукурудза за смаком майже не поступалася тій, що готував на узлісі Енді. Миску бульби, хоч вона й була завбільшкою з кухонну зливальницю, наповнювали двічі. Соусницю з підливкою – тричі. Але справжнім відкриттям для Едді став рис. Залія подала рис трьох сортів, і кожен наступний був для нього смачніший от попереднього. Втім, джефорси їли, незважаючи на смак. Так люди п'ють воду в ресторані. Гідним завершенням вечері був яблучний коктейль. І після нього дітей відправили гратися, а остаточну крапку поставив дід, лунко відригнувши. «Кажу ж по сказав він залі і тричі постукав себе по горлу. «Як завжди дуже смачно, зі». «Мені приємно бачити, що у вас такий хороший апетит, дідусю», – відповіла вона. Тіан невдоволено щось буркнув і сказав. «Діду, ці двоє хочуть з тобою поговорити про вовків». — Лише Едді, як ви не від того, — швидко і рішуче проговорила Сюзанна. — Я допоможу Залії прибрати зі столу і помити посуд. — Та не треба, — сказала Залія. Едді побачив, що жінка очима сигналізувала Сюзанні. — Лишайся, ти йому подобаєшся. Але Сюзанна чи то не помітила цього, чи навмисне не хотіла помічати. — Мені не важко, — заперечила вона. Завдяки багаторічній практиці, спритно пересідаючи у візок. «Ви поговорите з моїм чоловіком, правда ж, сей Сейджефордс?» «То все було давно», – сказав дід, але помітно було, що він не проти побазікати. «Не знаю, чи зможу. В моїй голові тепер капісок, усе перемішалося». «Я послухаю те, що ви зможете згадати», – наполягав Едді. «Кожне слово». Тія розреготалася. Наче то був найсмішніший жарт із тих, які вона чула в своєму житті. Зал зробив так само. Потім загріб рештки товченої картоплі з миски своєю рукою, завбільшки з обробну дошку. Тіан миттяво ляснув його по руці. «Ніколи так не роби, телепню. Скільки разів тобі казати?» «Гаразд», – сказав дід. «Як хочеш слухати, то я щось повім, хлопче. Все одно я тепер нінавіщо не годинким язиком плескати». Поможи вилізти на ганок, бо тими сходами легше повсти вниз, ніж у гору. А як ти, доню, ще мені люльку принесеш, то добре діло діду зробиш, бо з люлькою і думається легше. Отак. А вже ж принесу, сказала Залія, роблячи вигляд, що не помічає, яким кислим поглядом нагородив її чоловік. Зараз же. Давно то було. Пахкаючи люлькою сказав дід, коли залія вмостила його в кріслі гойдалці, підклавши під поперек подушку. Не знаю, кілько часу відтоді спливло, чи двічі приходили по тому вовки, чи тричі, бо я втратив лік рокам, хоча тоді мав дев'ятнадцять жнив на землі. Червона лінія Веднокраю на північному заході набула пишної барви перетрушених попелом троянд. Тіан був у хліві з худобою. Геддон і Гедда йому допомагали. Двоє молодшеньких були на кухні. Велетні Тія і Залман стояли на дальньому кінці подвір'я і мовчки, непорушно дивилися на схід. Зараз вони скидалися на кам'яні берили з фотографії острова Пасхи, вміщеної у National Geographic. Від їхнього вигляду Едді пробрав дрож. Втім, він вважав, що йому пощастило. Дід здавався водночас бадьорим, і попри його жахливий, майже карикатурний акцент, Едді розбирав слова, принаймні поки що. Я не думаю, що про роки так багато важить, сер, вічливо сказав Едді. Дід здивовано звів брови і знову гіржаво засміявся. Сер, давненько вже ніхто мене так не звав. Ти, хлопче, мабуть, з північного народу. Напевно, так. Дід надовго замовк. Дивлячись на захід сонця, що вже догоряв. Потім з якимсь подивом озирнувся на Едді. А ми вже їли? Вечеряли? Ведді все похололо всередині. Так, сер, за столом на задньому дворі. Питаю, щоб знати, що я не треба йти посрати. Я, сер, після вечері. Мені не припікає ніколи, тому питаю, чи вже була вечеря, щоб піти. Була, ми їли. А, як ти кажеш, тебе звуть? «Едді Дін». «А?» І старий затягся люлькою. З його ніздрів випливли два тонкі струмочки диму. «А темненьку?» Едді вже збирався було спитати, про кого дідові йдеться. Аж тут він і сам пояснив. «Жінку». «Сюзанна». «Так, вона моя жінка». «А?» «Сер, діду, вовки». Але Едді вже не вірив, що йому вдасться витягти зі старого бодай щось. Можливо, СЮЗ зуміє. «Як я собі пригадую, нас було четверо», – несподівано сказав дід. «Не п'ятеро?» «Нє-нє, хоча майже доста для мойту». Його голос став сухим і незворушним. Навіть акцент трохи пом'якшав. «Ми були молоді й шалені, і нам було до одного місця жити чи вмирати». Просто ми були досить люті, щоб виступити проти вовків. Тоді як решта громади казали «Так», «Ні» чи «Можливо». Там був я, Повк і Слайдл, мій наліпший кумпель, а ще і Мондулін, і його жінка, Руда Моллі. Тарілку вона кидала так, що чорти в пеклі заздрили. Тарілку? еге ж, це забава всі старої Зі, одна з них. Я скажу, щоб показала тобі. В них є тарілки, загострені з країв всюди, крім того місця, за яке жінки беруться. Ото штука, скажу я тобі. Коли них чоловік за арбалетом виглядає, мов те, дурне теля. То треба вийдіти. Едді, по думки, зробив собі засічку, щоб розповісти про це Роландові. Він не знав, чи виявиться це метання тарілок гаянням часу. Але єдине знав, напевно, вони відчайдушно потребують зброї. «Вовка вколо шкаламулі. «Не ви?» – спантеличено запитав Едді і подумав, як же все-таки тісно переплелися правда і вигадка. Їх і не розплутати. «Не-не, хоча...» – дідові очі зблиснули. «Раз чи два я, може, й казав, що то був я, щоб жіночі стегни стали поступливіші і розтулилися переді мною. Чами про що я?» «Здається, так. А на його вбила та тарілкою». Але це я спішу поперед батька в пекло. Спершу ми побачили хмар Куреви, яку здіймали копита їхніх коней. Потім, може, за шість коліс до села вони розділилися тройго. Як це? Я не розумію. Дід підняв три скоцюрблені пальці і розвів їх, показуючи, як вовки роз'їхалися на три боки. Найбільша ватага, судячи з Куреви, поскакала до села і долетіла на тука. І не дарма. В бункері за його крамницею дехто ховав дітей. У тука була потаємна кімнатка, де він ховав гроші, коштовності, кілька старих револьверів та інші речі, які виміняв на свій крам. Недарма що його прозвали Хапугою. Знову і сміх. Сховок був незлецький, про нього не віддали навіть ті, хто робив у старого скупердяги. Але вовки попрямували просто до нього і забрали малих. І вбили всіх, хто пробував їм опиратися, чи хоча б заговорити до них благально. А потім вони підпалили крамницю своїми світляними палицями. тут спалили. Ще повезло, що все місто не згоріло, юний сей. Бо вогонь, який вовки носять у своїх палицях, не такий, як звичайний вогонь. Його не можна загасити водою. Як це полум'я поливати водою, то воно ще більше розгоряється. Запалає вище і гарячіше. Сарака Мотика. Для більшої переконливості він плюнув через бильця і втупився поглядом у Едді. «Я це до чого веду? Скількох би людей у цих краях Міонук чи з Ставненькою не підбороли встрагнути в бійку, Ебентук ніколи не буде серед їх числа. Туки володіли цією крамницею ще з незапам'ятних часів, і вони не дадуть спалити її знов. Одного разу їм було досить, боягузам чортовим. Тямиш. Так. Інші дві хмари пилу, найбільше з них покотилася на південь, доранчо, найменша східним шляхом до малих угідь, якраз туди, де ми влаштували засідку. Від спогадів обличчя старого просвітліло. Едді не роздивився в ньому юнака, яким він колись був. Для цього дід був занадто древній, але в його старечих сльозавих очах палахкотіло полум'я збудження, рішучості, а ще слизький страх який, певно, того дня пронизував його аж до п'ят. Той страх, від якого, мабуть, тремтіли вони всі. Едді відчув, що його думки жадібно тягнуться до нього, як голодний до скипки хліба. І, напевно, це відбилося на його обличчі, бо старий наче запишався від гордощів і набув статечного вигляду. А вже ж онук ніколи не тішив його таким ставленням. Тіанові не бракувало хоробрості, і на тому спасибі. Але в душі він був Гречкосієм, ним і залишиться. А цей чоловік, цей Едді з Нью-Йорка, він може прожити коротке життя і померти, впавши в багнюку. Але він не Гречкосій слава Орізі. А далі нетерпиливевся Едді. Продовжую. Деякі з тих, що мчали на нас, розділилися на річковому шляху. Курява їх виказала. Частина поїхала до Рисових Огіч, а ще частина розділилася на Каву Мушляху. Пам'ятаю, як Поукі слайдл повернувся до мене з такою квалою усмішкою на лиці, простягнув руку, ту в якій не було арбалета і сказав: "Сім. Пашить розпечене осіннє небо. У високій білій траві оббабичних сюркочуть останні цвіркуни". Поукі каже: «Мені було приємно тебе знати, Джеймі Джеффордс. Правда?» Такої посмішки, як у нього зараз на обличчі, Джеймі ще не бачив ніколи. Але йому лише 19 років, і він мешкає на краю світу, який хтось називає ободом, а хтось дугою. Тож і не бачив він багато. І судячи з того, як усе складається, не побачить ніколи. Це квола посмішка, але в ній нема боягузтва. Джейміс здогадується, що в нього на губах така сама. Ось вони під сонцем їхніх батьків. І невдовзі їх поглине пітьма. Настала смертна година. Але він стискає руку пауки, і його потиск міцний. «Це ще не кінець нашого знайомства, пауки», – каже він. «Сподіваюся, ти маєш рацію». Хмара Куряви важко суне в їхній бік. За хвилину чи навіть менше вони роздивляться вершників, що збурюють її. А що важливіше, вершники побачать їх. «Я думаю, нам треба сховатися в тій канаві», – каже Імон Дулін, показуючи направи узбіччя дороги, – «і принишкнути там. А тоді, коли вони поїдуть повз нас, ми вискочимо на них з Моллі Дулін вбрана в обтислі чорні шовкові штани і білу блузку з відкритим коміром. Крізь який проглядає крихітний, срібний, жнев'яний амулет. Оріза зі здійнятим догори кулаком. У правій руці Моллі тримає тарілку з гострими краями. Блакитна титанова сталь з делікатним візерунком у вигляді зелених пагінців рису. На плечі в неї висить плетений кошель з очарету на шовковій підкладці. Там у середині лежить ще п'ять тарілок, дві з них її власні, три – матерні. У яскравому промінні сонця її блискуча волосся неначе горить вогнем. Невдовзі, щоправда, її голова займеться справжнім полум'ям. «Ти роби, як собі хочеш, Дулін, каже вона йому. «Що ж до мене, то я не зрушу з цього місця, щоб вони мене добре бачили, і кричатиму ім'я моєї сестри, щоб вони добре його чули. Нехай затопчуть мене кіньми, але, бодай, одного з них я вб'ю» чи підріжу ноги одному з їхніх диявольських коней. Це я вам обіцяю. Набільше їм не вистачає часу. Вовки піднімаються з западини на краю клаптя землі, що належить родині Арра. І четверо кальї нарешті можуть їх бачити. Про те, щоб сховатися, більше не йдеться. Джеймі чомусь очікував, що і Мондулін, сумирний і в свої 23 роки вже лисуватий, Зараз впустить арбалет і кинеться у високу траву з піднятими руками, благаючи пощади. Натомість він стає поруч своєї дружини і заряджає арбалет. З тихим дзижчанням тятива натягується туго-туго. Вони стоять на дорозі. Їхні чоботи в пилюці, такі дрібні, що вона схожа на борошно. Вони перегородили шлях, і на Джеймі спускається благодатне відчуття, що вони все роблять правильно. Вони загинуть тут, на цьому шляху, але це добре. Краще вмерти, ніж стояти осторонь, поки забирають дітей. Кожен з них уже втратив близнюка, а пауки, найстарший з поміжних, віддав вовкам і брата, і молодшого сина. Вони чинять правильно. Вони розуміють, що вовки жорстоко помстяться, решті селян за їхній опір. Але це не має значення, бо вони чинять правильно. Підходьте, кричить Джеймі і заряджає свого арбалета. Раз, два, клацання. Підходьте, виродки, боягузливі зажерливі тварюки. Підходьте і побачите, що в нас є. За калью, за калью, Брент У Мареві з дня вовки на мить застигають на місці. Вони не наближаються, лише рехтять віддалік. Потім стукіт кінських копит, перед тим притлумлений і невиразний, стає громовим. І вовки, наче вистрибують уперед із гарячого повітря. Їхні штани так само сірі, як шкури їхніх коней. Темно-зелені мантії майорять на вітрі за їхніми спинами. У зелених каптурах видніють маски. То маски, інакше й бути не може що перетворюють голови чотирьох вершників на вишкірені морди голодних вовків. «Четверо проти чотирьох!» – кричить Джеймі. «Четверо проти чотирьох! Рівний бій! Тримати позиції! Не відступати ні на крок!» Четверо вовків на сірих конях ураганом налітають на них. Чоловіки здіймають арбалети. Моллі, яку часом називають «рудою» і «вогненною», не лише за волосся, а й за її запальну вдачу. Піднімає над лівим плечем таріль. Від її злості не лишилося і сліду. Тепер її обличчя спокійне і холодне. Двоє вовків, що замикають загін, здіймають світляні палиці. Двоє попереду заносять кулаки, обтягнені зеленими рукавицями, вочевидь маючи намір щось жбурнути. «Сничі!» Думає Джеймі, відчуваючи холодок у всьому тілі. «Он, що воно таке!» «Чекайте, хлопці!» – каже пауки. «Чекайте! Чекайте! Зараз!» Він випускає стрілу, і Джеймі бачить, як вона пролітає над головою вовка праворуч. Іманова стріла влучає в шию коня в другій парі ліворуч. Тварина голосно рже і затопчується, коли між селянами і вовками лишається не більше сорока ярдів. Кінь валиться на сусіднього коня, саме тієї миті, коли його вершник шпурляє річ, яку тримав у руці. Це справді снич, але він відхиляється далеко від курсу, і його система наведення не спрацьовує. Стріла Джеймі втрапляє у груди третьому вершникові. Джеймі хоче переможно скрикнути. Та крик застрягає йому в горлі, що навіть не вирвавшись на волю. Стріла відскакує від грудей істоти, як могла б відскочити від обшитих бляхою грудей Енді, чиї від кам'яної брили на злиденному полі. То в тебе броня, недоноску, під тим треклятим... Другий снич влучає в мішень, вдаряє імонові Дуліну просто в обличчя. Його голова вибухає фонтаном крові, кісток і пухирчастої сірої речовини. Снич пролітає ще кроків за тридцять. Потім вихором розвертається і летить назад. Джеймі пригинається і чує, як він з тихим настирним гудінням проноситься понад його головою. Моллі не зрушує з місця, навіть тоді, коли її обливає кров'ю і місками чоловіка. «Це замінні курвені виродки!» Несамовито кричить вона і кидає тарілку. Відстань між ними вже майже нульова, але вона вкладає в кидок усю силу, і тарілка злітає вгору, щойно Моллі випускає її з руки. «Надто сильно, Люба!» думає Джеймі, знову пригинаючись, цього разу від замаху світляної палиці, яка теж осатаніло дзищить. «Надто сильно, срака мотика!» Але вовк, у якого цілила Моллі, Несподівано наштовхується на тарілку, що вже здіймалася вгору. З притлумленим звуком «плям» вона влучає в те місце, де дотикаються зелений каптор та маска істоти, і вовк валиться з коня, змахнувши руками в зелених латних рукавицях. На радощах пауки та Джеймі здіймають переможний галас, але Моллі холоднокровно опускає руку в кошель по другу тарілку, всі вони охайно складені і розташовані блакитними дугами для пальців угору. Чекають там своєї черги. Вона вже наполовину витягла тарілку, коли світляна палиця відрізає їй руку від тіла. Моллі заточується, вишкірює зуби, падає на коліно і одразу ж займається її блузка. Джеймі вражений. Він бачить, що вона тягнеться до тарілки, яку досі стискають пальці її відрізаної руки, що лежить у пелюці на шляху. Троє вовків уже проїхали. Той, якого Моллі збила тарілкою, лежить на землі і шалено сіпається. Руки в рукавицях злітають угору, до неба, і падають, неначе він хоче їм сказати. «Що тут вдієш? Що ти вдієш з цими клятими гаречкосіями?» Решта троє, мов по команді, розвертають коней і мчать до них. Моллі виймає тарілку зі своїх мертвих пальців і падає на спину, поглинута вогнем. — Пауки, не відступати! — історично кричить Джеймі, дивлячись, як їхня смерть летить їм назустріч під розпеченою сталевою баною неба. — Не відступати, хай там що! Але відчуття благодаті не полишає його навіть зараз коли він вдихає сморід горілої плоті дулінів. Давно вже слід було це зробити. Егеш усім селом повстати, бо вовків можна збороти, хоча, напевно, вони не зможуть розповісти про це іншим, бо будуть мертві, а вовки заберуть свого побратима з собою, тож ніхто нічого не довідається. Пауки випускає ще одну стрілу, і снич влучає йому в живіт. Його тіло вибухає всередині одягу, крізь рукави і ширинку, на якій раптом не стало гудзиків. Летять шматки плоті і струменить кров. Джеймі знову промокає до нитки, цього разу від гарячого рагу, яке щойно було його другом. Він стріляє зі свого арбалета і бачить, як стріла черкає об бік сірого скакуна. Він знає, що пригинатися немає сенсу, та все одно пригинається і щось вжикає в нього над головою. Один з коней боляче б'є його на ходу копитом і відкидає в придорожню канаву, де Імон пропонував йому всім сховатися. Арбалет вилітає з його руки. Він лежить, розплющивши очі і не ворушачись, знаючи, що тепер нічого не лишається, як удати з себе мертвого, і сподіватися, що вони його проминуть. Звісно, надії на це мало, але це єдине, що йому зосталося тож він щосили намагається надати своїм очам осклянілого, мертвого вигляду. Він розуміє, що за кілька секунд йому більше не доведеться нічого вдавати. Відчуває запах землі, чує цвіркунів у траві і відчайдушно хапається за них, знаючи, що це останні пахощі і звуки в його житті. А останнім, що він побачить, будуть вовки з їхніми застиглими оскалами. Він чує ту підкопит. Вони повертаються. Один з них, скачучи повз нього, півобертому сідлі кидає снича. Але тієї ж миті його кінь перестрибує через тіло вовка, який досі смикається на дорозі. Хоча тепер його руки здіймаються ледь-ледь. Снич пролітає на волосину вище від Джеймі. Він майже відчуває, як ворожа зброя вагається, вишуковуючи жертву. Але потім зринає над полем. Вовки скачуть на схід, тягнучи за собою хвіст куряви. Снич повертається до господаря і знову пролітає на Джеймі. Цього разу вище і повільніше. Сірі коні зникають на сході, за поворотом дороги на відстані 50 ярдів. Останнє, що він бачить, три зелені мантії, що майорять на вітрі, витягнувшись майже горизонтально. Джеймі підводиться у канаві. Ноги тремтять і погрожують от-от підігнутися. Снич робить ще одну петлю і повертається. Цього разу він летить просто на нього, але повільно, не наче джерело, яке живить його енергією, майже виснажилося. Джеймі видряпується на дорогу, падає на коліна біля палаючих решток тіла пауки і хапає його арбалет як ключку для гривочки за протилежний кінець. Снич неквапом плине до нього. Джеймі замахується арбалетом і, коли річ опиняється на достатній відстані, прибиває його до землі, як велетенського жука. Куля падає на землю біля одного з дірваних шортбуців пауки. І лежить, сердито дзюмлячи і селкуючись піднятися. «Маєш, паскудо!» – кричить Джеймі, водночас несамовито нагрібаючи на смертоносну кулю жмені землі. Він плаче. «На тобі! На! На!» Нарешті снич зникає, Похований під купою білої куряви, Що дзищить, тремтить І, зрештою, нерухоміє. Не підводячись, У нього нема сил, щоб зіп'ятися на ноги. Поки що нема. Він на силу вірить, що лишився живий. Джеймі на навколішках повзе До страховиська, якого вбила Моллі. Воно мертве, чи, принаймні, лежить нерухомо. Він хоче стягти з нього маску, побачити обличчя. Перше, що він робить, наче верлива дитина, б'є істоту обома ногами. Тіло вовка коливається з боку в бік і знову нерухоміє. Від нього чимось жахливо смердить. З маски, яка, здається, тане на очах, здіймається в повітря дим, що тхне тліном. Мертвий. Думає хлопець, якому судилося стати дідом, найстарішим серед людей калії. Еге ж, мертвий, без сумніву. Нужбо мишаче душе. Знімай маску. Під розпащилим осіннім небом він береться за тліючу маску, що на дотик здається якоюсь металевою сіткою, стягує її і бачить Вісім. Спершу Гедді навіть не помітив, що старий замовк. Так його загіпнотизувала ця розповідь. Він бачив усе так чітко, наче то він був там на східному шляху. Стояв на вколюшках у пелюці, поклавши арбалет на плече, як безбольну битку. Готовий вдарити постничу, що наближався. Потім Сюзанна проїхала повзганок з мискою мішанки для курей на колінах, прямуючи до комори. Вона глянула на них допитливо. І Едді прокинувся. Він не розважатися сюди прийшов. І спитав Едді в старого, коли Сюзанна зникла в дверях комори. «Що ви побачили?» «Га?» В дідових очах була така порожнеча, що Едді мало не заплакав звідчаю. «Що ви побачили, коли зняли маску?» Якусь мить у дідовому погляді не було жодної думки. Світло ввімкнене та нікого нема вдома. Та потім... Лише з волі, як здалося Едді, старий отямився. Озернувся за спину на будинок. Подивився на чорну горлянку комори і вогник фосфорного світла в її натрах. Окинув поглядом усе подвір'я. Він боїться, зрозумів Едді, наляканий до смерті. Він спробував переконати себе, що це лише стареча параноя, але теж відчув, як його пробирає мороз. «Нахилися ближче», – промимрив дідо. І коли Едді виконав наказ, «Єдиний, кому я розповідав, був мій син Люк, тіанів батько. То було багато років по тому. Він сказав, щоб я нікому про це ні пари звусть. А я йому, але Люки, що як це поможе? Поможе, коли вони прийдуть наступного разу?» Дідові губи ледь ворушилися, але його сильний акцент майже зник. Тож Едді чудово розумів кожне слово. І він сказав, «Тату, якщо ви думали, що це поможе, чого ж тоді мовчали? А я нічого не зміг йому відповісти, юначе, бо щось підказувало мені тримати рота на замку. Та і що б це дало? Що б це змінило?» «Я не знаю», – чесно відповів Едді. Їхні обличчя майже дотикалися. Едді відчував у диханні старого запахи яловичини і підливки. «Звідки мені знати, якщо ви так і не розповіли, що побачили?» «Червоний король завжди знаходить своїх посіпак», – сказав мій хлопчик. «Ліпше, щоб ніхто і ніколи не знав, що ви там були і що ви там бачили. Інакше вони пронюхають про це. Егеш, навіть у краї грому». «А бачив я, жахливо, юначе». Шаленіючи від нетерплячки, Едді проте вирішив, що краще не підганяти старого. «Що то було, діду?» «Я бачив таке, що Люк і не повірив мені до кінця, що я таке бачу. Він подумав, що його батько понавигадував собі різних небелиць про те, як він убивав вовків, щоб бути героєм. Та навіть дурник би допетрав, що коби я понавидумував, то казав би, що то я вбив вовка» а не Дулінова жінка. Логічно, подумав Едді. Але дідо прозоро натякає, що привласнював лаври собі частіше, ніж колись давно, як інколи казав Роланд. І мимохідь усміхнувся. Люкій боявся, що хтось почує мою розповідь і повірить, і що вона дійде до вовків, і я пропаду, не цапову душу через свої брехні, які на ділі були правдою. Він благально подивився на Едді своїми сльозливими старечими очима, селкуючись розглядати в темряві його обличчя. «Але ж ти мені віриш?» Едді кивнув. «Я знаю, що ви кажете правду, але хто...» Едді помовчав. «Хто міг на вас настукати?» Крутилося в нього на язиці, але дід міг і не зрозуміти. «Але хто міг вас видати?» Кого ви підозрювали? Дід роздивлявся сутінкове подвір'я. Потім, наче хотів щось сказати, але передумав. Розкажіть, наполягав Едді. Скажіть, що ви. Велика суха рука, дрижача від старості, але досі напрочуд сильна, обхопила його шию і притягнула ближче. Колючі вуса залоскотали вухо Едді, від чого він здригнувся всім тілом, і по шкірі. Побігли мурашки. Догоріли останні промені дня. На Калью спустилася ніч. І дідо прошепотів дев'ятнадцять слів. Очі Гетдідіна зробилися круглими. Першою думкою було те, що тепер принаймні все ясно з кіньми, сірими кіньми. Друга думка: а вже ж це ж логічно. Ми мали б самі здогадатися. Вимовивши дев'ятнадцяте слово, дідо замовк. Рука, що стискала потилицю Едді, опустилася на коліна. Едді повернувся до нього обличчям. Правда? Еге ж, стрільцю, сказав старий. Свята правда. Не скажу за них усіх, бо під схожими масками можуть ховатися різні лиця. Але ні, заперечив Едді, думаючи про сірих коней не кажучи вже про сірі штани, зелені плащі. Все було дуже логічно. Як там співалося в тій пісні, яку любила його мати? Ти тепер в армії, а не в селі за плугом. Не для наживи гнеш спину, сучий ти сину. Ти тепер в армії. Я маю розповісти цю історію моєму Дінові. Дідо повільно кивнув. — Еге, як у собі хочеш. Я, щоб ти знав, у гніву з хлопцем. Люк і хотів класти криницю, де Тіан казував лозою. Едді кивнув так, ніби все зрозумів. Пізніше Сюзанна йому розтлумачила. Я не ладнаю з хлопцем. Люк і хотів викопати криницю там, куди Тіан показав лозиною. Лозоходець? З темряви спитала Сюзанна. Вона підкотила нечутно і тепер зробила рукою жест, наче тримала душку. Старий здивовано глянув на неї. «Лозошукач? ж. Я був проти, та відколи вовки забрали його сестру, Люк робив усе, що хотів малий. Як то, щоб хлопець сімнадцяти літ, та й показував, де криницю копать? Хай він сто разів чує воду. Однак люки чав копать, і вода була. Кажу вам, ми вже бачили, як вона блищить, і запах чули. Але тут глина провалилася і поховала мого хлопчика живцем. Коли ми його відкопали, він уже пішов на галявину, наковтався грязюки і глини. Повільно, дуже повільно. Старий витяг з кишені носовичка. і витар очі. Відтоді ми з хлопцем слова доброго не чули один від одного. Та криниця завжди буде між нами. Але він правду каже. Треба дати тим вовкам прикурки. Скажіть йому, що його дідо гордиться ним. «Дуже гордиться, срака мотика. Він правдивий, Джефордс. Усі минулі роки ми не схиляли голови. В ньому це говорить наша кров». Він кивнув, цього разу повільніше. «Повідаю все своєму Діну, кожне слово. А якщось щось просочиться, якщо вовки прийдуть з краю грому по такого старого пердуна, як я», він оголив жалюгідні рештки зубів у страхітливій, як здалося Едді, посмішці. «Я ще зможу зарядити арбалета. І щось підказує Моні, що твоя темненька навчиться шпурляти тарілку, хоч і має короткі ноги». Старий поглянув у пітьму. «Хай приходять», – тихо сказав він. «Кінець ділу вінець, срака мотика. Кінець!» Дело, винец.